Як і впішов за апаратурою, а Матвій ходив кімнатою і водив рукою візерунками знаків, які виписав за ніч його брат. Ті видавалися йому знайомими. Як і таки зробив це? Його брат це зробив. Йому було погано. Незрозуміло, чи то від важкого сну, чи то від важкого рагу, якого він переїв учора. Він подумав, що краще з'їздити до лікаря. На спогаді про сон Матвій здригнувся і відчув, що непереварена вечеря проситься назад. Вийшов з ванної і покликав фігуру, що дрімала біля каміна. «Богусе! Богусе! Завезіть мене в лікарню!» У лікарні йому промили шлунок, і сказали, що це харчове отруєння. Матвій попросив, щоб його прокапали, і його прокапали. Поки глюконат кальцію по крапельці потрапляв йому у вену, Матвій подумки перебирав події сну. Коли йому набридло лежати під крапельницею, він від'єднав себе від системи і Богус відвіз його додому.